Канада Канада займає майже всю північну половину північно-американського континенту і значна частина її території розташована за полярним колом. Площа 9 мільйонів 976 тисяч 139 квадратних кілометрів Населення 29 мільйонів 123 тисячі чоловік Столиця Оттава Мова – англійська, французька. Валюта – канадський долар. Цифри і факти. Територія Юкон багата на руди металів. В 1890-ті роки тут, у районі Клондайку, спалахнула золота лихоманка. У провінції Альберта знайдено найповніші у світі скелети динозаврів, названі альбертозаврами. Кордон між Канадою і США – найдовший кордон у світі, який не охороняється. Канада – друга за величиною країна в світі. Вздовж західної частини Канади тягнуться скелясті гори, а на кордоні із США розташовані 4 з 5 великих озер Північноамериканського континенту. Разом з іншими озерами Канади вони містять близько чверті світових запасів прісної води. Канадські ліси Майже половина всієї території Канади вкрита лісами. Провінція Британська Колумбія утримує першість у лісопромисловому виробництві. Тут зустрічаються дерева висотою до 75 метрів, такі як темнохвойна Дугласова піхта, у Гаях Онтаріо, так вебеку збирають клоновий сік, а на південному заході країни вирощують фруктові сади і виноградники. Великі рівнини у Канаді розташовані величезні степові зони, які тут називають преріями. Вони займають центральну її частину. Хоч під зернові культури відведено всього лише 7% земель, завдяки родючим площам тут виробляють Стільки зерна, що Канада стала другим у світі експортером пшениці. В посушливіших районах розвинуто молочне і м'ясне тваринництво. Промисловість Промислові підприємства Канади зосереджені переважно в Онтаріо та Квебеку. Вони виробляють автомобілі, літаки, верстати, сталь, продукти хімії та папір. Тут добре розвинута також гірничодобувна промисловість. Канада багата на золото, залізну руду, мідь, нафту і природний газ. І чимало з цього всього експортується важливою галузю економіки колись був рибний промисел. Але проводився він занадто інтенсивно, і запаси риби значно зменшились. Спорт і відпочинок. Більшість канадців живе в містах розташованих навколо Великих озер і в долині ріки Святого Лаврентія. Канадці люблять прогулянки на свіжому повітрі, захоплюються хокеєм з шайбою, грають у бейсбол та в європейський і американський футбол. Ентузіасти Родео натовпами вирушають на щорічне ковбойське свято в Калгарі. У країні налічується понад 30 національних парків. Населення Канади Корінними жителями Канади були ескімоси та індіанці чиї предки прибули сюди з Азії, як вважають 13 тисяч років тому Європейці висадились в Канаді в 16 столітті а в 18 столітті після жорстокої боротьби між Британією та Францією країна стала англійською колонією З 1867 року Канада одержала самоврядування. У 1949 році до складу країни увійшов острів Ньюфаундленд. Вищий орган влади Канада розділена на 10 провінцій та 2 території. Провінції мають власні органи влади, а території переважно перебувають під урядовим контролем. Вищий законодавчий орган країни – Двопалатний парламент, який засідає в Оттаві. Він складається з палати Общин і Сенату. Транспорт У Канаді добре розвинута мережа автомобільних шляхів. Одна з основних магістралей – Трансканадське шосе, яке простяглося на 7 тисяч кілометрів. Ріка Святого Лаврентія – глибоководна артерія, яка зв'язує ділянки річкових шляхів, канали і дає можливість морським суднам провозити вантажі з Атлантики у внутрішні райони країни до самих великих озер Ілюстрації: Лісове господарство – одна з найважливіших галузей в економіці Канади З деревини виробляють папір і споруджують будинки у небі над Торонто височіє 553-метрова телевежа. Це місто – найбільший фінансовий і промисловий центр Канади. Лосі здебільшого проживають у канадських лісах. Водяться там також ведмеді, бобри, рисі, північні олені, лисиці, вовки та пуми. Узимку температура повітря в Канаді може опускатися до мінус 30 градусів. Ріки та озера замерзають. Це найкращий час для спортивних ігор на льоду.